פרק ז. ויהי כאשר נבנתה החומה, ואעמיד הדלתות, ויפקדו השוערים והמשוררים והלוויים. ואצווה את חנני אחי, ואת חנניה שר הבירה, על ירושלים, כי הוא כאיש אמת, וירא את האלוהים ועד הם עומדים, יגיפו הדלתות ואחוזו, והעמד משמרות יושבי ירושלים, איש במשמרו ואיש נגד ביתו. והעיר רחבת ידיים וגדולה, והעם מעט בתוכה, ואין בתים בנויים. ויתן אלוהי אל לבי, ואקבצה את החורים ואת הסגנים ואת העם להתייחס. ואמצא ספר היחס העולים בראשונה, ואמצע כתוב בו: אלה בני המדינה העולים משבי הגולה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל, וישובו לירושלים וליהודה, איש לעירו. הבאים ימזרו בבל: ישועה, נחמיה, עזריה, רעמיה, נחמני, מרדכי בלשן, מספרת בגווי, נחום בענה. מספר אנשי עם ישראל. בני פרעוש, 2,172. בני שפתיה, 372. בני ערך, 652. בני פחת מואב לבני ישוע ויואב, 2,818. בני עילם, 1,000. 254, בני זתו, 845, בני זכאי, 760, בני וינוי, 648, בני וווי, 628, בני עסגד, 2322, בני אדוני קם, 667, בני ויגווי, 2067, בני עדין, 655. בני עטר לחזקיה, תשעים ושמונה. בני חשום, שלוש מאות עשרים ושמונה. בני ויצי צי, מאות עשרים וארבעה. בני חריף, מאה שנים עשר. בני גבעון, תשעים וחמישה. אנשי בית לחם ונטופה, מאה שמונים ושמונה. אנשי ענתות, מאה עשרים ושמונה. אנשי בית עז מוות, 42. אנשי קריית יערים, כפירה ובעירות, 743. אנשי הרמה וגבה, 621. אנשי נחמאס, 122. אנשי בית אל והעי, 123. אנשי נבו אחר, 52. בני אילם אחר, 1,254. בני חרים, 320. בני ירחו. 345, בני לוד, חדיד ואונו, 721, בני שנאה, 3,930. הכהנים, בני ידעיה לבית ישועה, 973, בני עימר, 1,052, בני פשחור, 1,247, בני חרים, 1,017. הלוויים, בני ישועה לקדמיאל, לבני להודבה, שבעים וארבעה. המשוררים, בני אסף, מאה ארבעים ושמונה. השוערים, בני שלום, בני עטר, בני תלמון, בני עקוב, בני חטיטה, בני שובי, מאה שלושים ושמונה. הנתינים, בני ציחה, בני חשופה, בני טבעות. בני קירוס, בני סיעה, בני פדון. בני לבנה, בני חגבה, בני שלמי, בני חנן, בני גידל, בני גחר, בני ראיה, בני רצין, בני נקודה, בני גזם, בני עוזה, בני פסח, בני ויסאי, בני מעונים, בני נפשסים, בני בקבוק, בני חקופה, בני חרחור, בני בצלית, בני מחידה, בני חרשה. בני ורקוס, בני סיסרא, בני תמך, בני נציח, בני חטיפה, בני עבדי שלמה, בני סוטאי, בני סופרת, בני פרידה, בני יעלה, בני דרקון, בני גידל, בני שפטיה, בני חתיל, בני פוחרת הצבעים, בני עמון. כל הנתינים, ובני עבדי שלמה, 392. ואלה העולים מתל מלח, תל חרשה, קרוב אדון ואימר, ולא יכלו להגיד בית אבותם וזרעם, אם מישראל הם. בני דליה, בני טוביה, בני נקודה, שש מאות וארבעים ושניים. ומן הכהנים, בני חוויה, בני הקוץ, בני ברזילי, אשר לקח מבנות ברזילי הגלעדי אישה, ויקרא על שמם. אלה ביקשו כתבם המתייחסים ולא נמצא, ויגואלו מן הכהונה. ויאמר התרשת עליהם, אשר לא יאכלו מקודש הקודשים, עד עמוד הכהן לאורים ותומים. כל הקהל כאחד, ארבע ריבו, אלפיים שלוש מאות ושישים. מלבד עבדיהם ואמותיהם אלה, שבעת אלפים שלוש מאות שלושים ושבעה, ולהם, משוררים ומשוררות, 245. גמלים, 435. חמורים, 6,720. ומקצת ראשי האבות, נתנו למלאכה. התרשתה נתן לאוצר, זהב דרקמונים אלף, מזרקות חמישים. קוטנות כהנים, 3500. ומראשי האבות, נתנו לאוצר המלאכה זהב דרקמונים שתי ריבות, וכסף מנים אלפיים ומאתיים. באשר נתנו שארית העם, זהב דרקמונים שתי ריבו, וחסף מנים אלפיים, וחותנות כהנים שישים ושבעה. וישבו הכהנים והלוויים, והשוערים והמשוררים, ומן העם והנתינים, וכל ישראל בעריהם. ויגע החודש השביעי ובני ישראל בעריהם.